Sura kafirun imeteremka maka. Katika sura hii Mwenyezi Mungu anamuamrishia mtume wake sallallahu alaihi wasallam awakatishe tamaa makafir katika juhudi zao za kutaka kusikilizana na mtume katika wito wake wa haki kwa kuwa yeye ni mwenye kubakia vile vile juu ya ibada ya Mwenyezi Mungu ambaye hapana mungu ila yeye na wao wabakie kuyaabudu miungu yao ambayo haifidi chochote katika haki wao wawe na dini yao walifuata baba zao na yeye na dini yake aliyomridhia Mwenyezi Mungu aifuate bismillahirrahmanirrahim kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa mwenye kurehemu qul ya ayha sema enyi makafiri la la ta ta'budun siyamudu mnachokiabodo wala antum aabiduna ma aabud wala nyiny hamwaabodu ninaymwabodu wala ana aabidu ma aabud wa la tatabudu min ma aabudu wa la antum aabiduna ma aabudu wa la nini hamuabudu nilaymuabudu lakum dinukum wa liya din nieni na dini yangu